Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю голос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розділ 44. Віл. Звук його імені пролетів відлунням у чорному тумані. Здавалось, голос долинав з великої відстані. Юнак мляво поворухнувся. Відчуваючи себе так, ніби його зв'язали. З великим зусиллям він потягнувся. — Віл, з тобою усе гаразд? — голос належав Амберл. Він кліпнув, змушуючи себе прокинутись. — Віл? — вона притискала його голову до своїх колін. Її обличчя нахилилось до нього близько-близько. Довге каштанове волосся окутувало його, наче вуаль. «Амберл?» – сонно запитав він, випроставшись, а потім без слів потягнувся до ельфійки і міцно притиснув ту до себе. «Я думав, що загубив тебе!» – зміг вимовити він. «А я – тебе!» – вона тихо засміялась, міцно обійнявши його за шию. «Ти спав годинами, відколи тебе привезли сюди!» Хлопець кивнув. Раптом відчувши різкий запах ладану в повітрі, він зрозумів, що саме ладан викликав у нього таке запаморочення. Він обережно відпустив ельфійку і озирнувся. Вони стояли в камері без вікон, в абсолютній темряві, якщо б не єдине світло, що йшло зі скляного контейнера, підвішеного до ланцюга на стелі. Воно не спалювало ані масла, ані смоли. І не давало жодного диму. Одна стіна камери повністю складалась із залізних прутів, вертикально вмурованих у камінь підлоги та стелі. Крізь грати відкривались двері, закріплені з одного боку на петлях, а з іншого – на масивному замку з ключем. У центрі стояли глечик з водою, залізний таз, рушники, ковдри і три набиті соломою спальні килимки. На одному з матраців лежала еретрія. Її дихання було глибоким і рівним. За стіною із залізних прутів був прохід, який вів до сходів, а потім зникав у темряві. Амберл перевела погляд на роверку. «Думаю, з нею усе гаразд. Вона теж просто спить. Досі мені не вдалося розбудити нікого з вас». «Мален Ро», – прошепотів він, пригадуючи, – «Вона щось з тобою зробила?» Амберл похитала головою. «Вона майже не розмовляла зі мною. Насправді я спочатку навіть не розуміла, хто взяв мене у полон. Мене сюди принесли люди-палиці. І деякий час я теж спала. А потім вона спустилась до мене, сказала, що мене шукають, що їх приведуть до неї, як привели і мене. Потім вона пішла». На нього дивились зелені очі. «Вона лякає мене, Віл. Вона гарна, але дуже холодна. Вона монстр. Як вона взагалі тебе знайшла?» Амберл зблідла. «Щось мене переслідувало. Я сподівалась сховатись в порожнині. Я, звісно, нічого не бачила, але відчувала щось зле. Воно мене шукало». Ельфійка зробила паузу. Я бігла стільки, скільки могла, а потім поповзла. Зрештою, я просто впала. Напевно, мене знайшли люди палиці і принесли до неї. Здається, мене переслідувала Маленро». Юнак похитав головою. «Ні, то був різник». Якусь мить вона безмовно дивилась на нього, а потім відвела погляд. «І ця тварюка тут, в порожнині, вірно?» Він кивнув. Відьма знає про нього і пішла на пошуки. Хлопець похмуро посміхнувся. Можливо, вони знищать одне одного. Вона не посміхнулася у відповідь. Як тобі вдалося мене знайти? А потім він розповів усе, що сталося відтоді, як залишив її схованою в кущах на краю порожнини. Про зустріч з еретрією, загибельцефелло і роверів. Повернення ельфійських каменів, дику скачку через дикі землі, зустріч з гебалем і бородягою, подорож до порожнини і розмову з Маленро. На сам кінець він розповів, що відьма зробила з гебелем. Бідолашний старий, прошепотіла вона. На очах ельфійки з'явились сльози. Він не хотів їй нічого поганого. Чому вона так з ним вчинила? «Тому що їй начхати на всіх нас», – відповів юнак. «Її цікавлять лише ельфійські камені. Вона їх хоче, Амберл». Гебель став лише зручним прикладом, особливо для мене. «Але ж ти їх не віддаси, правда?» Юнак невпевнено подивився на неї. «Якщо це врятує наші життя, я це зроблю. Проте треба забиратись звідси». Ельфійка повільно похитала головою. «Не думаю, що вона нас відпустить, навіть якщо ти даси їй те, що хоче вона. Не після того, що ти розповів про Гебеля». Він на мить замовк. «Я знаю, але, можливо, ми зможемо поторгуватись. Вона згодиться на все, щоб отримати камені». Він різко зупинився, прислухаючись. «Тихі ж, хтось йде». Вони подивились крізь грати камери в темряву коридору. На сходах почулося легке човгання. Потім з'явилась фігура — вісп. Їсти. весело оголосив він, простягаючи тацю зі шматками хліба та фруктами. Він просунув її у вузьку щілину в гратах біля основи дверей. «Смачного!» — сказав він, розвертаючись, щоб піти. «Вісп!» – покликав його Віл. Бухнаста істота обернулась, допитливо дивлячись на юнака. «Ти можеш залишитись і поговорити з нами?» – спитав Віл. Обличчя розпливлось в усмішці. «Вісп, поговорить з тобою!» – віл глянув на Амберл. «Щиколотка, ти можеш ходити?» – вона кивнула. «Так, мені набагато краще!» – відповіла Ельфійка. Юнак підвів її до таці, вони мовчки сіли їсти. Вісп згорбився на найнижчій сходинці темних сходів, похиливши голову. Вілл відкусив шматок хліба, прожував і кивнув на знак вдячності. «Дуже смачно, вісп!» – малий посміхнувся. «Дуже добре!» – вілл також посміхнувся. «Ти тут довго?» «Довго! Вісп служить господині!» Вона тебе створила, ну, як і людей, палець, пухнасте створіння засміялось. Палиці? Ха. -ха. Ні. Вісп служить господині, але він не з дерева. Я ельф, як і ви. Віл здивувався. Але ж ти такий маленький, а волосся? Він вказав на свої руки й ноги потім на віспа. Це вона зробила? Той радісно кивнув. «Вона каже, це гарно. Що це робить віспа милим? Котитись, стрибати, гратись з паличками? Мило!» Створіння зупинилось і подивилось на грати, де спала Еретрія. «Гарненька! Найгарніша з усіх!» «А що ти знаєш про Морок?» – запитав юнак, ігноруючи очевидний інтерес віспа до роверки. Обличчя створіння скривилось в гримасі зла. «Зла, Морок!» Дуже погана. Вона давно живе в порожнині. Вона і господиня, сестри. Морах на сході, господиня на заході. Люди палиці служать обом, а вісп служить леді. А вони коли-небудь покидають цю місцевість? Вісп урочисто похитав головою. Ніколи. А чому? Немає ніякої магії за межами порожнини. Це підказало Віллу те, про що він і не підозрював. Отже, сила сестер-відьом мала свої межі і не поширювалась за порожнину. Це пояснювало, чому ніхто ніколи не стикався з ними в інших частинах Заходу. І ось він, проблеск надії. От тільки б знайти спосіб вибратись з порожнини. «А чому твоя господиня так ненавидить морок?» запитала Амберл. Вісп задумався. «Дуже давно жив собі чоловік. Прекрасний, як казала господиня. Вона його хотіла, і морах хотіла його. Кожна намагалась його собі забрати. Той чоловік...» Він стиснув руки, з'єднавши пальці, а потім розвів їх у сторони. «Його більше немає. Пропав!» Він похитав головою. «Це Морах вбила чоловіка! Зла морок. «Зла Моленро», – подумав Вілл. «У всякому разі було зрозуміло, як сестри-відьми ставляться одна до одної. А ще можна з'ясувати, що знає вісп про порожнину. Ти коли-небудь виходив з вежі?» – запитав юнак. Чарівне обличчя розпливлось у гордій посмішці. «Вісп слушать господині!» Віл сприйняв цю відповідь як «так». «А ти коли-небудь ходив до шпиля?» – запитав юнак. «Притулок!» – одразу ж відповів вісп. Запанувала гнітюча тиша. Амберл схопила Віла за руку і швидко глянула на юнака. Той був настільки приголомшений раптовістю відповіді, що на мить втратив дар мови. Зібравшись думками, він згорбився. Ізмовницьки поманив пальцем. Вісп підійшов ближче та нахилив голову. «Тунелі й тунелі, які йдуть і закручуються. Там легко загубитись, вісп!» Пухнастий ельф похитав головою. «Усі губляться, але не вісп!» «Ні? А як щодо дверей зі скла, які не розбиваються?» Вісп замислився на мить, а потім схвильовано заплескав у долоні. Ні-ні, то тільки не справжнє скло. Вісп знається на фальшивому склі. Вісп служить господині. Віл намагався розшифрувати цю відповідь. А тим часом пухнастий ельф повільно підійшов до Еретрії. Дивись, красуня, привіт, привіт! Юнак з ельфійкою обернулись. Еретрія сіла на солом'яну підстилку. Вона прокинулась. Чорні коси спадали на обличчя. Вона потирала потилицю. Роворка Роварка повільно підняла очі, почала щось говорити, а потім побачила палець віла, який піднявся до губ. Вона подивилась туди, де за півдюжини футів від град їхньої камери сидів вісп і широко посміхався. «Привіт, красуня!» – крикнув вісп, обережно підіймаючи одну руку. «Привіт!» Невпевнено відповіла вона, а потім побачила кивок віла на знак підтримки. Дівчина одразу ж спалахнула сліпучою посмішкою. Привіт, вісп. Красуня говорити з віспом. Той зовсім забув про віла та Амберл. Еретрія невпевнено підвелась. Вона кліпала від сну і підійшла до супутників. Кинувши погляд на сходи і прохід, роверка прошепотіла. «У яку гру ми зараз граємо? Цілителю?» В темних очах був страх, але голос залишався рівним. Юнак не відводив погляду від віспа. «Просто намагаємось дізнатися щось, що допоможе нам вибратися звідси». Так само прошепотів він. Роверка кивнула, а потім зморщила ніс. «Що це за запах?» «Ладан, я не впевнений, але думаю, що він діє як наркотик». «Думаю, саме це змушує нас відчувати себе такими слабкими». Еретрія повернулася до прислужника Маленро. «Вісп, а що роблять пахощі?» Пухнастий ельф замислився і знизав плечима. «Приємний запах, не думай!» «Справді!» – пробурмотіла дівчина, дивлячись на вілла. І потім знову широко посміхнулася. «Вісп, ти можеш відчинити двері?» — запитала вона, вказуючи на грати. Вісп посміхнувся у відповідь. «Я служу господині, красуне! Залишайся!» Еретрія не змінила виразу обличчя. «А твоя господиня зараз тут, у вежі?» «Вона шукає демона!» — відповів вісп. «Він дуже поганий! Розбиває усіх прислужників на друзки!» Обличчя скривилось. «Вона зможе вбити демона!» «І змусить його піти!» Про щось він задумався, а потім посміхнувся. «Вісп може показати дерев'яні статуетки, маленького чоловічка і собаку. Вони такі ж гарненькі, як ти!» Він вказав на еретрію, яка зблідла і швидко похитала головою. «Мені щось не хочеться, вісп. Давай просто поговоримо!» Той схвально кивнув. «Просто поговоримо!» Слухаючи розмову, віл раптом надумав питання, сів уперед, вхопився за грати та промовив. «Вісп, а що твоя господиня зробила з ельфійськими каменями?» Той глянув на нього. «У скринці! В безпеці! У скринці!» «У якій скринці? Вісп!» «Де твоя господиня тримає її?» Вісп без інтересу вказав на темний прохід позаду себе не зводячи очей з Еретрії. «Поговори, красуне!» – благав він. Віл глянув на Амберл та знизав плечима. Напевно, з віспа не вдасться витягти щось більше. Малий був зацікавлений лише в розмові з Еретрією. Роворка схрестила перед собою руки та погойдувалась. «Покажеш мені гарні камінці, вісп? Можу я їх побачити?» Той крадькома озирнувся. «Вісп служить господині! Вірний вісп!» Він зробив паузу, роздумуючи. «Я покажу тобі дерев'яні фігурки, красуне!» Еретрія похитала головою. «Просто поговоримо, вісп. Чому ти залишаєшся тут, в порожнині? Чому б тобі не піти?» «Вісп служить господині!» Він повторив улюблену відповідь із занепокоєнням. Його обличчя стало схвильованим. «Ніколи не покину порожнину! Не можу покинути!» Звідки лязь високо всередині вежі один раз продзвеніло щось. Вісп підвівся. «Господиня кличе!» – сказав він, підіймаючись сходами. «Вісп!» – гукнув його віл. Той зупинився. «Твоя господиня нас відпустить, якщо я віддам їй ельфійські камені!» Вісп, здавалось, не розумів. «Відпустить?» «Ну, ми зможемо вийти з порожнини», – допитувався Віл, А Малий швидко похитав головою. «Ніколи не підете! Ніколи! Дерев'яні фігурки!» Він помахав Еретрій. Красуня для віспа! Я попіклуюсь про красуню! Ми поговоримо ще, пізніше!» Він розвернувся і кинувся вгору по сходах у темряву. В'язні мовчки дивились йому вслід. Над ними вдруге пролунав дзвін. Відлуння розчинилось в тиші. Віл заговорив першим. Вісп може помилятись. Маленро дуже хоче ельфійські камені. Думаю, вона дозволить нам покинути порожнину, якщо я погоджусь їх віддати. Вони притиснулись до дверей камери, тривожно вдивляючись у темряву сходів. «Вісп не помиляється». Амберл повільно похитала головою. «Гебель казав, що ніхто не ходить в порожнину, і він сказав, що ніхто звідси не виходить. Ельфійка має рацію», – погодилась Еретрія. «Відьма нас не відпустить. Вона зробить з нас усіх дерев'яні фігурки. Що ж, тоді, здається, треба придумати інший план». Віл взявся за камери, випробовуючи їх на міцність. Еретрія підвелась, насторожено вдивляючись у темряву сходів. «Здається, у мене є запасний план цілителю!» Тихо промовила вона і залізла в правий чобіт, щоб витягти металевий стрижень з гачком, і з лівого чобота кінджал, той самий, який дістала, коли їх застав зненацька гебель на краю порожнини. Вона підняла зброю, швидко посміхнулась, а потім засунула його назад у чобіт. "Як Маленрот це прогавила?" здивовано запитав Віл. Роверка знизала плечима. Вона не потурбувалась про те, щоб обшукати нас, бо була надто зайнята, змушуючи нас почуватись безпорадними. Дівчина підійшла до твоїй камери і почала вивчати замок. "Що ти робиш?" Віль підійшов. Виводжу нас звідси, заявила вона, обережно вдивляючись в замкову щілину. Роверка на мить озирнулась і вказала на металевий стрижень. Це відмичка. Без неї не ходить жоден ровер. Занадто багато необачних громадян витрачають свій час на те, щоб тримати нас під замком. Гадаю, нам чомусь не довіряють. Вона підморгнула Амберл, яка вже встигла насупитись. Гадаю, у них є вагомі причини не довіряти, припустила Ельфійка. Напевно, Еретрія здула пил із замка. Іноді ми всі обманюємо один одного, так, Амберл, сестричка. Ану, зачекай хвилинку. Віл опустився поруч з роверкою, ігноруючи цей обмін думками. Припустимо, ти зламаєш цей замок. То що будемо робити далі? Роверка подивилась на нього як на дурня. Будемо тікати цілителю, якнайшвидше і якнайдалі. Юнак похитав головою. Ми не можемо цього зробити. Ми мусимо залишитись. Залишитись? Не вірячи своїм вухам, повторила дівчина. Ну, принаймні на деякий час. Віл глянув на Амберл, а потім прийняв остаточне рішення. Отож, Еретрія, гадаю, настав час тобі дізнатись правду. Слухай уважно. Він запросив Амберол доєднатися до них, і всі троє згорбились в темряві. Віл швидко пояснив правду про те, хто така Амберл, хто такий він, чому вони прийшли в дикі землі і що насправді шукають. Він нічого не упускав у своїй розповіді, бо це було необхідно тепер, коли Еретрія зрозуміла важливість пошуків кривавого вогню. У цій вежі їм загрожує смертельна небезпека. Вона не зменшиться, навіть якщо їм вдасться звідси вибратись, Якщо з ним щось трапиться, то хлопець хотів бути впевненим, що Роварка зробить усе можливе, щоб Амберл втекла з порожнини. Він закінчив. Еретрія безмовно дивилась на юнака, а потім повернулась до Амберл. То все це правда, Ельфійко? Гадаю, чомусь я тобі більше довіряю. Амберл кивнула. Це правда. І ти рішуче налаштована залишатись, допоки не знайдеш кривавий вогонь? Амберл знову кивнула. Роверка із сумнівом похитала головою. А можу я побачити насіння, яке ти носиш? Амберл витягла за пазухи насінину Елкрі. Дбайливо загорнуто в біле полотно, яке вона розгорнула. Еретрія витріщилась. Сумнів зник з її очей. Дівчина знову повернулася до віла. «Я піду туди, куди підеш ти, Віл Омсфорд. Якщо ти кажеш, що ми повинні залишитись, питання вирішене. Але нам все ж треба вибратись з цієї камери». «Гаразд. То тоді потрібно спочатку знайти віспа». «Віспа?» «Він нам потрібен. Він знає, де Маленро ховає ельфійські камені. Все про притулок. Про його тунелі та таємниці. Він знає порожнину. Якщо вісп поведе нас, то є шанс зробити те, заради чого ми сюди й прийшли, при цьому врятувавшись». Еретрія кивнула. «Але спочатку треба вийти звідси. Мені знадобиться деякий час, щоб розібратись з замком. Ведіть себе якомога тихіше». «І дивіться за сходами!» Вона обережно вставила металевий пруд з гачком у замкову щілину і почала ним крутити. Вілл з Амберл відійшли до дальнього кінця камери, звідки могли уважніше спостерігати за проходом. Хвилини йшли, у еретрії все не вдавалось. Тишу прорізало слабке скриготіння. Стрижень рухався всередині замка. Роварка щось бурмотіла. Механізм раз по раз вислизав з-під її контролю. Амберл притулилась до Віла. Її рука вільно лежала на його коліні. «А що будемо робити, якщо їй не вдасться?» прошепотіла ельфійка через деякий час. Віл не зводив очей з проходу. «Їй вдасться!» Амберл кивнула. «Але якщо ні, то що?» Юнак похитав головою. «Я не хочу, щоб ти віддав Маленро ельфійські камені». «Ми це вже обговорювали. Я мушу забрати тебе звідси». «Але як тільки вона їх отримає, то знищить нас». «Ні, якщо я всі карти розіграю правильно». «Послухай». Ельфійка розлютилась. «Маленро не зважає на людське життя. В її очах люди нічого не означають. Гебель не розумів цього» коли вперше зустрів її на краю порожнини 60 років тому. Він побачив лише красу і магію, якою вона приховала себе. Він побачив вигадку. Старий не бачив зла, яке ховалось під гарною маскою, аж поки не стало надто пізно. «Я не Гебель», – Ельфійка вдихнула. «Ні, але я боюсь, що твоя турбота про мене і про те, що я прибула сюди, починає впливати на твої судження». «Ти дуже рішучий віл. Ти думаєш, що можеш подолати будь-яку перешкоду, якою б грізною вона не була. Я заздрю твої рішучості. Це те, чого мені, на жаль, бракує». Вона взяла його руки. «Я просто хочу, щоб ти зрозумів. Я залежу від тебе. Називай, як хочеш, але ти мені потрібен. Твоя переконаність, твоя рішучість. Але ні це, ні те, що ти відчуваєш до мене, не повинно спотворювати твої судження. Якщо це станеться, нам обом буде смерть. «Тільки рішучість у мене і залишилась», відповів він, на мить перевівши погляд на її очі. «Я також не згоден, що цієї самої рішучості тобі бракує». «Але це так, Вілл, Аланон знав це, коли обирав тебе моїм захисником. Я думаю, він знав». Наскільки важливою для нашого виживання буде твоя власна рішучість? Без неї, віл, ми б уже давно померли. Вона зробила паузу. Її голос ще більш пом'якшав. Ельфійку стало ледь чутно. Але ти помиляєшся, коли кажеш, що мені не бракує тієї самої рішучості. Бракує. І завжди бракувало. Ну, я в це не вірю. Вона раптово подивилась униз. Ти не знаєш мене так добре, як думаєш, Віл. Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що є дещо, що я не така сильна, якою б хотіла бути. Не така хоробра, не така надійна, як ти. Пам'ятаєш, як ми вирушили в дорогу з Гевенстеда? Ти тоді був не надто високої думки про мене. Я хочу, щоб ти знав, що я теж тоді про тебе не дуже добре думала. Амберл. Тоді ти була налякана? Це не. О, я була налякана і досі налякана. Мій страх є причиною усього, що сталося. Біля двора камери ретриєр щось сердито пробурмотіла і сила назад, дивлячись на все ще щільно замкнену клітку. Вона зиркнула на хлопця і повернулась до роботи. Що ти намагаєшся сказати? Тихо спитав Віл. Ельфійка похитала головою. «Напевно, я намагаюся набратись сміливості, щоб сказати тобі те, що не могла змусити себе сказати відтоді, як ми почали цю подорож». Вона втупилась у похмурий інтер'єр маленької камери. «Напевно, мені треба це тобі розповісти, тому що не буде іншого шансу». «Ну, розповідай», – підбадьорив Віл. Вона подивилась на нього. Її дитяче личко посміхнулось, невпевнено. Причиною того, що я покинула Арборлон і не продовжила служіння Елкрі, було те, що я так злякалась її, що не могла більше виносити навіть перебування поруч. Це звучить нерозумно, я знаю, але вислухай. Я ніколи нікому цього не говорила. Думаю, це здатна зрозуміти була лише моя мама. Ніхто більше. Хоча я не можу їх за це звинувачувати. Я могла б пояснити, але не стала цього робити. Відчувала, що не можу нікому нічого сказати. Ельфійка зробила паузу. Мені було важко після того, як вона мене обрала. Я досить добре розуміла унікальність мого вибору. Я знала, що буду першою жінкою за 500 років. Першою жінкою з часів Другої війни раз. Я прийняла це... Хоча було багато тих, хто ставив це під сумнів і ставив відкрито, але я була онукою Евентіна Елесиділа, тому не було нічого дивного в тому, що мене обрали, так принаймні здавалось. Моя родина, особливо дідусь, дуже цим пишалась, але унікальність мого обрання не обмежувалась лише тим, що я була жінкою. З першого дня мого служіння я відчула, що воно відрізняється від того, яким було для моїх друзів, обраних. Елкрі, це було добре відомо, дуже рідко з кимось розмовляла. Практично не було чути, щоб вона розмовляла зі своїми обранцями після того, як вони були обрані. За винятком рідкісних випадків. Навіть тоді розмова могла відбутись один раз за весь час служіння. Але з першого дня вона говорила зі мною. Не раз чи два, а щодня. Не мимохідь, не коротко, а довго і з метою. Завжди я тоді була сама, інших поруч не було. Вона казала мені, коли приходити, і я, звісно, приходила. Це була неймовірна честь для мене. Я була особливою, особливішою, ніж будь-хто іншим. І я цим дуже пишалась. Ельфійка похитала головою. Спочатку усе це було чудово. Вона розповіла те, чого не знав ніхто інший. Таємниці землі і життя на ній, які були втрачені расами протягом століть. Втрачені або забуті. Вона розповіла про великі війни, про війни рас, про народження чотирьох земель та їхніх народів, про все, що відбулось від початку нового світу. Вона розповіла мені дещо про те, яким був Старий Світ, хоча пам'ять і підводила її, коли Елкрі поверталась в минуле. Дещо з того, що вона розповідала, я не розуміла, але багато чого і сприймала. Сприймала те, що вона розповідала мені про вирощування, про те, як саджати і доглядати за рослинами. Це був її дар мені, здатність змушувати речі рости. Це був прекрасний дар, і розмови були чарівними. Просто можливість почути про всі ці чудові речі. Так було спочатку. Тоді я тільки починала служіння. І ці розмови були настільки новими і захоплюючими, що я беззаперечно прийняла те, що відбувалось. Але незабаром сталося дещо дуже неприємне. Це прозвучить дивно, але я почала втрачати себе в ній. Почала втрачати будь-яке відчуття того, хто я є. Я більше не була собою. Я була продовженням Елкрі. Я не знаю, чи це навмисно вона зробила, чи просто природний результат наших стосунків. Тоді я вважала, що це все робиться навмисне. Я злякалась того, що зі мною відбувалось. Злякалась, а потім розлютилась. Чи, можливо, я повинна була, як обрана, Відмовитись від власної особистості, власної ідентичності, щоб задовольнити потреби Елкрі. Я відчувала, що мною граються, що мене використовують. Це було неправильно. Решта обраних почали помічати в мені зміни. Гадаю, вони почали підозрювати, що в моїх стосунках з Елкрі щось змінилось. Я відчула, що вони почали мене уникати. Відчула, що вони спостерігають за мною. А увесь цей час я втрачала себе в ній. З кожним днем усе більше і більше. Я була сповнена рішучості зупинити це. Я почала уникати її, як інші обрані уникали мене. Я відмовлялась йти, коли вона просила. Я відправляла іншого замість себе. Коли вона питала мене, що сталося, я не говорила. Я її боялась. Мені було соромно за себе. Я була розлючена на усю цю ситуацію. Її рот стиснувся. І нарешті я вирішила, що справжня проблема полягає в тому, що я ніколи не призначалась для того, щоб стати обраною. Мені здалося, що я не в змозі впоратись з цією відповідальністю, що не можу зрозуміти, чого від мене очікують. Елкрі робила для мене те, чого не робила для жодного іншого обраного. Дивовижну, чудову річ. Але я не могла цього прийняти. Було щось неправильне, що я відчувала. Моє обрання було помилкою. Тож я пішла, десь через місяць після того, як стала обраною. Я сказала мамі і дідусеві, що більше не можу продовжувати служити. Я не сказала, чому. Не змогла змусити себе зробити це. Не бути обраною – це непогано». Але піти через те, що Елкрі висуває до мене вимоги, які будь-хто інший був би радий виконати – ні. Я могла розмовляти з собою про те, що сталося між мною та Елкрі, але не могла розповісти про це нікому іншому. Моя мати, здавалось, розуміла, а дідусь – ні. Ми обмінялись різкими словами, які залишили нам обом гіркоту. «Я покинула Арборлон» вирішивши, що вже ніколи не повернусь. Я дала ельфійську обітницю служіння за межами країни. Я мала оселитись в одній з інших земель, навчати усьому, що знаю про догляд і збереження життя. Я мандрувала, доки не знайшла Гавенстед. Він і став моїм домом. В її очах стояли сльози. Але я помилилась. Це я можу сказати зараз. Точніше, мушу. «Я пішла від відповідальності. я втекла від страхів і розчарувань. Я підвела усіх, і врешті-решт обрані померли без мене». «Ти судиш себе занадто суворо», – зауважив Вілл. «Та невже? Боюсь, що недостатньо суворо. Якщо б я залишилась в Арборлоні, можливо, Елкрі заговорила б про смерть раніше». Я була єдиною, з ким вона говорила, не з іншими. Вони навіть не зрозуміли, що сталося. Якщо б я залишилась, то ми б знайшли кривавий вогонь. Зробила б усе, що треба, ще до того, як заборона почала руйнуватись, а демони прориватись назовні. Ти що, не розумієш? Усі ельфійські смерті на моїй совісті. З твоєї логіки випливає що якщо б ти не пішла з Арбурлону, а залишилась, то Елкрі попередила б не раніше. Тоді б ти зараз була мертвою разом з іншими. І нікому б не змогла допомогти. «Ти просиш мене виправдати свої дії, спираючись на те, що вже сталося?» Віл похитав головою. «Я прошу тебе не використовувати те, що сталося для того, щоб міняти минуле». Можливо, так було задумано, щоб усе склалось так, як склалось. Ти цього не знаєш. А от тепер послухай». Голос юнака перетворився на сталь. «Припустимо, Елкрі вирішила обрати іншого супутника. Такого самого обраного для розмов. Чи відреагував би він якось інакше, ніж ти? Чи, можливо, відчував щось інакше, аніж ти?» «Мені так не здається, Амберл. Я тебе знаю. Можливо, краще, ніж будь-хто інший. У тебе є сила характеру, є переконання, і, незважаючи на те, що ти говориш, у тебе є рішучість». Він ніжно узяв Ельфійку за підборіддя і повернув її до себе. «Я не знаю нікого, нікого, Амберл, хто б витримав цю подорож, і всі її небезпеки краще, ніж ти. Гадаю, настав час сказати тобі те, що ти так любиш повторювати мені. Повір у себе, перестань сумніватись, перестань гадати, просто вір у себе. Ти на це заслуговуєш». Ельфійка розридалась беззвучно. «Ти мені небайдужий, а ти мені». Юнак поцілував її в чоло. Більше не сумніваючись, Ельфійка опустила голову на його плече. Вони обійнялись. Коли вона знову підняла на нього очі, сліз вже не було. «Я хочу, щоб ти мені дещо пообіцяв», – сказала вона. «Я хочу, щоб ти пообіцяв, що подбаєш про те, щоб я пройшла цей шлях до кінця, щоб не оступилась, щоб не збилась, щоб підвелась і зробила те, заради чого тут». Будь моєю силою і совістю. Обіцяй. Віл ніжно посміхнувся. Обіцяю. І мені все ще страшно, зізналась Амберл. Біля дверей камери встала Еретрія. Ну, цілитель. Віл схопився на ноги разом із ним Амберл, і вони підійшли до Роворки, чиї чорні очі танцювали. Мовчки, вона вийняла металевий прут із замкової щілини і поклала його в черевик, а потім, підморгнувши юнаку, вона вхопилась за залізні прути і потягнула. Двері безшумно відчинились. Віл Омсфорд тріумфально посміхнувся. Залишилось знайти Віспа. Кінець 44-го розділу. Дякую за прослуховування.